Bismillahir Rahmanir Rahim Merhametli və rəhimli Allahın adı ilə. An-naziatə garqā And olsun kafirlərin canını zorla alanlara. An-nashiṭāt naṣṭā And olsun möminlərin canını rahatlıqla alanlara. Was-sabihati sabha. And olsun göydə üzdükcə üzənlərə. As-sabiqati sabqa. And olsun ötdükcə ötənlərə. And olsun buyruqları yerinə yetirənlərə. Yaifə. O gün lərziyə gələn lərzələnəcək. Tətbə Onun ardınca təkirrar lərzələnəckək. Oluə əcifə Həmən gün qəlblər qorxudan tir tir əsəcək əbən saruha bu qalb sahiblərinin gözləri məzlum görkəm alacaq yaquluna inna la fil hafirah onlar deyillər yəni biz yenidən bundan qabaqki halımıza döndəriləcəyik Ə İZƏ KÜNN NƏ İZƏ MƏN Sümüklərimiz çürüdükdən sonra QALU TİLKƏ İZƏN KƏRRƏTÜN XƏSİRƏ Onlar dedilər, belə olduğu halda bu zərərli bir qayıdışdır. FƏ İNNƏ MƏ HİYƏ ZƏJƏRƏTÜN Osurun üfürülməsi təkcə qorxunç bir səsdir. O vaxt onlar ləngimədən qəbirlərindən yerin səthinə çıxacaqlar. Hal ataka hadis Musa. Musanın hadisəsi sənə yetişdimi? İz nədəhü Rabbuhu bil vadil müqəddəsi tuva. O zaman Rəbbi onu müqəddəs tuva vadisində səsliyib demişdi. İz həb ilə Fir'aunə inəhü təğə. yanına yollan, o həddini çox aşmışdır. Fəqül həlləkə ilə əndə. Təzəkkə Peki günahlardan xilas olmaq istəyirsənmə? Və əhdiyəkə ilə Rabbikə fətəxşə Səni Rəbbinə doğru yönəldinmə ki, ondan qorxub çəkinəsən? Fəərahul əyətəlkübəra Musa ən böyük möcüzəni Firona göstərdi Fəkəzzəbə və əsəh O isə haqqı yalan sayıb, ası oldu. ثُمَّ Ədbərə yəsعə Sonra da üz döndərib, fəsad törətməyə girişdi. فَحَشَرَ فَنَادًا O cəmaatını toplayıb, onlara hündür səslə müraciət edərək dedi. فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى Sizin ən uca Rəbbiniz mənəm. Fa'xadhahu Allahu hunaka ləl-axirati vel-ulâ. Belə olduqda Allah da onu dünya və axirət əzabı ilə yaxaladı. İnne fi zalika la'ibratan limen yakhsha. Həqiqətən bunda Allahdan qorxanlardan ötürü işarə var. Ə əntüm əşəddü xalqan əmiz səmə Sizin yaradılışınız çətindi yoxsa göyün? Allah onu qurdu. Ə əfə əsəmkəhə fə səvvəhə Onun qübbəsini yüksətdi və düzəldib kamilləşdirdi. وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ دُحَاهَا Gecesini qaranlıq edib, səhərini də nurlandırdı. وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا Sonra yeri döşeyib, اَخْرَجَ مِنْ هَا وَمَرْعَاهَا Onda su və otlaq yaratdı. Vəl-cibələ ərsəhə Dağları da yerə bərk etdi. Mətəəlləkum və Bunlar sizin və malqaranızın faydalanmasından ötürüdü. Fə əzə cəəət-i təammətul Ən böyük fəlakətin gəldiyi zaman Yəvmə yətəzəkkəru l-insənu məsə'a O gün insan törətdiklərini xatırlayacaqdır. Və burri zətil cəhimu limən yara Cəhənnəm isə hər görmə qabiliyyəti olan adamlara göstəriləcəkdir. Fə əmmə mən Kim həddi aşmışsa və əsər el dünya həyatını axirətdən üstün bilmişsə fa innal həqiqətən cəhənnəm onun sığınacağı olacaqdır وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَنْ نَفْسَ عَنِ الْهَوَى Ancaq kim Rəbbinin hüzuruna gələcəyindən qorxmuş və nəfsinə ehtirası yasaq etmişsə, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى Həqiqətən, cənnət onun məskəni olacaq. Yəslunuk anis saati ayan mursaha Səndən o saat barəsində o nə vaxt copacaq deyə soruşurlar. Fima enta min Axı sən onu haradan biləsən. Ila rabbik muntaha Onu kamil bilmək Sənin Rəbbinə aiddir. İnne ma antum munzirun men Sən yalnız ondan qorxanı xəbərdar edənsən. Ka'annahum yawma yarawunha hə, lam yalbasu illa 'ashiyyatan aw duhaha. Onlar qiyaməti gördükləri an dünyada yalnız bir axşam çağı və yaxud bir gündüz qədər yaşadıqlarını güman edəcəklər.